رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد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 يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم në xumë apo në xumë vçi kalojnë muin ramazanit na nisem me të më thëgjuni hadith për hadithe vet Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam të cilin e transmeton ai vet për Allahu dhe lë zëllaluh e kurthohet këtu që hadithi ka emrin hadith kudsi ja ala hadith kudsi do të thotë kuptimi i cilë ka dalë në letër djalet janë të Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam kurse kuptimi i hadisit përmbajtja e hadisit ashpei Allahu xhallejallahu ve jallashane qeta ya yap zoraq Allahu jalla jalaluhu na permet ni rrugës të posaçme të vahit pa meleq pa meleike drejt të dërguarit vet pra kian hadis ku në pjesën piesë, e partë të këti hadisi me një gjumat për e gjumat që kalu nësë pjegum së dhe në shalla na dhe të vazhdojmë po para se të vazhdojmë kërkojmë prej si të cëllit njeri, prej si të cëllit musliman që ka është në gjamië edhe jashtë të gjamiës kur ta të gjonë emrin Muhammed këtë ditë gjumat e të ma dhe sëd edhe gjumat e fund të Ramazanit thët njëherë në spaku Allahum ma salli ala Muhammedin wa ala Eli Muhammed ka th صلى الله تعالى عليه بها عشرة أي سلن يهار ست اللهم صل على محمد الله جل جلالهم بتاذت رحمة إزبري واشدوا ما عديث تول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته رج بي قال الله جل جلاله تجيثي ينهوم به illa men hedajtuhu. Përveç atime të cilve... <coughs> Përveç atime të cilve unë, zorat jam kam dhanë hidahetit. Zor, zorat jam kam dhanë udhër rëfimin. Më njëha, qelet rruga me pytë. ايبو بسبرا الله جل جلاله كيفه اوذ الرفيمن اوذ ندريد سياب كاذا انظراه قطول كات حديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته كايد يلن هوم بيا كثا دريد فاس دريد جمعات اندار شب اجوام قراني كريم الله جل جلاله وجل شأنه كات شريات كات كشتطوط هينورة Espegon ajet me ajet, espegon ajet hadis, espegon ajet me hadis espegon hadis, me hadis, espegon hadis me hadis, espegon hadis me një grupës, me një grupë të hadisit, me hadisin qetër në grupën qetër. Ashtë të që kur ka thonë këtë hadis ma, oropë, oropë të mi, të gjithë jeni në humbje. E dimë zbash ku të gjithë se ka thonë kur anë i kërimë, بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر فربهم ببا بينه كوهن ثا نيريو اش نهوميه براردان يريو اش نهوميه اطفاي كاوازدو اذا كاثوني يوسيليري يوسيليري اش هوميه دثون اتاتو تيل كان هس سيبازاررت نو كان هوميه دثون الا للذين امنوا ato që ka ka në besimin islam o, o amelus sali hat e ka vazhdu ka thonë dhe kanë punu pun të mara kanë punu pun të mira o të vasohu mil haq njeni qetrit i kanë nga në kshila për të mërtetën o të vasohu mil sabër njeni qetrit e kanë kshilu për durim dhe në këtës kanë hum këto po po baj i be në kohën e përgjithshme se njeri u është hum bje To si to rrug si mos si ndjeken pra ka thon ku nukum dal të gjithë jeni në humbie do të ila men hedito vetëm ato njerëz të cilët unë rrugun e hidahitë jam kam trasur nëpër mesqe ime me pejgamberëve dhe librave të zbritura këto njerëz nuk janë në humbie si mos keni si si, si jeni prej aktive që i ndjekni rrugë të trasuara nga njerëzit të cilët nuk kanë program Allahu subhanallahu ve te zelaluhu atë jeni jen në humbie illa men hedidu fastahdunu si zot si krijues kam dëshirën qirob te med kthean vetem luten me ja van rrugën e drejt me me aub, me mundsu te ato te drejtohen në rrugën e drejtë prathuni ihdina sırat al mustaqim eda ai that ne kam munduçish me ali rrugën e drejt në kuranit e rim suratul fatiha jone prestata ajeteme namson 70 her mendite se ta fal me faze me thon Ihdina së sirata l-mustekim Zat në drejton rrugën e drejt Si të falë në sunnete Edhe si së dhe nërë qatë Zat e falët me nëham Ashtem në veti Ata në shkon në numri Edhe më largë Po vetëm ato obligative Shka janë Qëta të në thërë Ihdina së sirata l-mustekim Kërë flitët përfjanën hideje Kërë flitët përfjanën udhër rëfim Muslimanët do të hapën si të fartë Se thu, pse thu, duhet të hapin si të fort. Këtë problemë muslimanët, a se kanë krima, jo. Ki problemë të muslimanët, a procesi krim. Mirë, po, kanë anë miqë të vetë. I kanë anë miqë të vetë dukshëm e dhe të pa dukshëm, të cilët natër e dhe ditër mundonë për shtramimin e këti sirati, për shtramimin e këti rrugi, e saj rrugë. Kush një, një projekti ve kusha. Sejtoni, ali hilana, një, një punë e shëjtanë uja i doku më lëfëkë. Gjësë mënë, ki me qenë fëkara, kur s'ki me pasë, ti ki më fëkë, ti s'ki me pasë më angërë bukë, gjemë të tu s'kanë me pasë më angërë bukë, një pa të tu kanë më fëkë, familia ka më të fëkë, ti gjësë mënë ka ki me mehtë, për të zihan që të për ti kanë me folkeqë. Lëti të falë, më lëti gjamiën, haqëko për në, më dëlletin i me lën rrugën e allahut xhallazelal u saqidul zema ati dul shum zema shejtani nuk ka tëm me internetve xhennave ajdër shoh fra ne anmik prej animeshve allahut xhallazelal u ka thon kurani kerim min el jennati wal nas kaqsisoi prej njerve kaqsisoi prej njerve thier hojan rrugën e allahut xhallazelaluhu me dalila Thirë me argumentet shnoshat Kuran i kerimit dhe sunetit Muhammed Mustafa s.a.s. Atë thira i njeri siti i, i, i prej thira i njeri siti edhe i lidun prej none prej babe me i bodh disa pun të cilët i ban shëjtoni shkasa njeri Pra njeriu ash mes di ushtrive në këtë bot mes ushtrive të me laikeve të cilët e thirë në gjithë morë në hajrë edhe ash mes ushtrive të shëjtonit të cilët e thirë në gjithë morë në shërë Këta, mes dioshtrive, këtë jetë të dioshtri e përcelë njeri unë deri të vorri, deri të frima e fundin këtë jetë. Pra hajtë qëli, mendonë sa shruke në Allah që le gjerë ru, mos mendonë se për gjithë mëne ka të garantume, si mësë luftoje për ditë. Nuk e ka të garantume. Si mësë luftoje për ditë, si mësë jetë për ditë qutë, edhe qëra qenja janë këtë botë edhe që ratë shenja janë këtë vëth në blejmë robët reja vishemi mirë pa po atë nuk jetojnë me neve gjithëmor vëtëronë edhe dhëtë me bleqera në hame dhe ngijemi pivuji edhe leqësomi ajo nuk shkonë gjithëmorë një kasë të hatët e vetë prapë dhëtë me ripër të ri edhe besimi jonë ashtë asisoj dhe të cilin në nëmiqët shumë në prekën salë Rasulullah s.a.s. ka thonë qëtë didu ima nekum bi kauli la ilaha illallah Repartrine besimin e ju Thuni shpesh La ilahe illallah Muhammedur Rasullullah Repartrine besimin Thuni shpesh La ilahe illallah Muhammedur Rasullullah Se ju jeni rëzik Jeni edhe një harpë me përseris Ju jeni me zdi u shtrive U shtrive të Allah U shtarve të Allah Edhe u shtarve të shëjtonit Gjithë mund dhe ju ngrehin ka hajri U shtrija qepër ju ngre Ka shërri Pra Këtër kullukum dallun illa men hedejtu Fështahedhuni Kërkoni prej mua që ju mbaj të vërtetë në rrugën e drejtë. Kërkoni prej mua që mos të hapni rrugën e on jam ai ndihmës i më i madh mad, absolut i cili u për hir të atë mirës, në për hir të mirçenjes, për, për hir të robit tim në dashurinë time që kam mbi të, kurr nuk ju lishoj prej dorës. Zbatendeva. Allahu jalla jalaluhu wajalla sano masfar nehare para se të filojmë të i thëjmë fjallët që kemi me i thënë sot edhe elusmi që ditë në Ramazanit këtë ditë gjumaj e sot Allahu gjëllë gjëllë u prej neve kabul insha Allah e ban elusim Allahu me sinceritet që prej muslimanve muslimaneve anë e kandë botës këtë ditë madhe Allahu gjëllë gjëllë u e pranukët insha Allah me namazin e gjumaj në të jajtën edhe me Ramazan insha Allah ta'ala dhe në kullukur gjaihun illa men atë amtu Gjithë ju jenit të unët Elaman atë amtuhu Përveç atyret të cilët i kam gjion Të gjithë ju jenit të unët Përveç atyve që i kam gjion Në botër materialiste Kje hadisteve si ki qjerë Pak shitën Nuk i ha pazari Për shkak se në materializem Shdo gjohë kush zohë Pika ona materiale Dhe mundësit e njeri u Pra nuk ekziston mundësi gjera pas mundësive njerëzit, përveç se ato mundësit natyrore që ci prezantojnë ato. Pra nuk ekziston mbi natyrore te disa, nuk ekziston një metafizik te disa, po kur ekziston fizik edhe çdo gjë amo ashë krime. Jo, nuk ka asë vërtet. Ekziston fizik, ekziston metafizik, ekzistojnë gjona të cilat son janë metafizike, ndërsa shndrohen fizike, sot nuk e kemi ditë na, nesër e shojmë do të, të shkejnë sa se ka parë, në e së në shetë, e kështu me razë dheri ditë në kiametit, po na pëjismi. Dheri sa Allahu gjëlle ziralu hu të fatë, në hadisën e vetë të shaj, kullu këmë gja janë illa amena të hamtu, të gjithë ju jeni të unë, përga që ative që ka i kam një unë, thotë, anë materiale, ja, sitë për nëjsh, edhe të fitësh me dërëntone, me sigurisë e je njitë. Kja është definic Kja definicion për e definicioneve, edhe ashtë në rejkut. Mirë po në atë pysim, se atë që imi të esmjegu na për fshirja saja me gjonë pak. Pra pysim si tjetë e vartet, definicion absolut, se si të punojsh edhe hadh edhe ngijësh, atë harë pysim na qka ka punu aji cili ka linë sot për të ngijë. Aji cili ka në karantok për e i barku të në në sot, edhe aji duhet me ngijë me dishka. Aji cili ka në karantok për e i barku të në n ka ka kontribuaj pra për këta. Pra islami, nuk i përfshinat o qunat për 18 vete për petë, të cilët fizikist me punë miren, edhe ushen, edhe diri dalin penzion, edhe pas penzionit. A i përfshin, edhe smion në barku në nonës, i cili ushen më një mënir, për mënirave më, më moderne ushqimore, ka ka kontribuaj për me me gjall, a i në barku në nonës, i gjall rinë pas mui. Në realitet, ai a atë në barkun e nonës i xhall rrin pesë muaj s'ka ka kontribut sfarpunë ai me shatit ka punuar me rena ai lek ka punuar me rena ai rastat ka mel me rena ai uzinën atomike e ka me rena jo ai nuk punon jo allahu jazzalalluhu bashirati ka thon kurani kerim wahluhu wfiqano 30 shahran do në barkun e nonës dhe na krahu në prenën e asaj 30 muaj وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهَرًا Këtë në barë kënë në nësë dhe në në krahë në asaj të ridhës mui qëka të ridhës mui në barë kënë në nësë dhe në në krahë në asaj të ridhës mui a këtë të këtë në eitin qëtër këtë në wal walidatë të jërdiqënë e uladahun në haulejni këmëlejnë në në të jëpë në fëmime më Këto 24 mujnë shka ka punu ki? Ki nuk ka punu gjo. Po dhe kje hard, edhe kje pin, edhe kje është njeri i saj shka i ka 90 vetë. Edhe kje është njeri i saj shka i ka 150 vetë. E mirë pasi që i kreju këto faza 9 mujnë barkur e nonës, apo 6 mujnë barkur e nonës, 24 mujnë plenë e nonës, tani më së bë burë, me njështu prej vetë vetës, jo? Prapë së bë burë, do t'i duen vite e vite e këti me ravë, dheri kitë në ja për kontributin e vetë që të shqirët për e dorës këti. Kërë jemë këtu me ushqi për e dorës vetë, edhe njërdi fjallë du me i sekë. Pse? Kafshët kër lindin kafës dvogla. Edhe nonat kër lindin fmi dvoglë, e kanë një dalim si pas i slomit shumë të mërë. Foshnja e kafshës, mas disa minutave i njës pundve kiengji, vici kishka, kjera, mëren, më rav mas disa minutave mas ardhës në këtë tok i njësin pundve dhe thot, janë të aftë me i bërë disa pundve me gjetë gjinin e lopës, me gjetë gjinin e e nanës vetë, me, me hef, me shku me arë mas dhët minutave a që po hef në për anë vendit do me thonë, a ka rritë shumë një rezultat të mërë qëka ka bon për 20 minuta përhet. Ki gjali i nënës, qëka është njëri, sa i duhet këti të rithese? Këti i duhet një mod një vjetë, i duhet në dikuj di vjetë, ka ndodhë katër vjetë. Pse kështu qëka është, qëka u bon këtë dunjohatë? Gjëmanë të ndërrua, është normal, është regulli Allahu, gjëlle dhe lalu, a i vici, mësjesë dhe mëra, këse a i porritë të qat e ti gjalin për me botë që ashtu si talish pa arsi mu e si talish pa msu, si talish pa adukat si talish pa njerëzi, si talish pa din edhe ajë zati që asaj grupe ma tonë e me një përgat njëzë dëvet njëzë dëvet si talish pa që tosh ka i te ka njëzë dëvet si aja është ma tonë të më falë njërë një kardë e ka thonë një hoxës hoxë, a e marë këtë gjalin temë ti me msu Me ma e duku me e bo Shkenftar me e bo Ka thonë po Qisho ka thonë në e marë Edhe emsoj shumë Diri sa i të tit kishe qef edhe ajt Ketë qef me vullet Ka thonë Vesh duesh me paguit Ka thonë sa blut me paguit Ka thonë gjdo mui Ni që ndërhem Duesh me idhon Ka thonë gjdo mui Për me e shkollu gjallin tan Duesh me idhon ni që ndërhem Ka thonë jo po e marë gjallin për shkojt e shpia se prej i darës teme unë kam veç muë që këtë gjallë edhe një gomorë pra s'kam me t'ilon një qëndër hemë sa mëre gjallin qëjt e shpia ma se e paske veç këtë gjallë edhe një gomorë qëjt e shpia bani tjë gomorë se si tjese pa shkollu si tjese pa arsi mu si mështi dhja si mështi dhjen këtë du njohë kur gjohë pa qëjt e shpia si bani tjë pra shtije shti ma pasan On Allahu Jalla Jalaluhu. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Nuk janë të barabarta ato që janë çorra dhe ato që kanë si. Nuk janë të barabarta ato që janë xhallova ato që janë të vdekur. Të arsimuar i janë të xhallt, ato të arsimu janë të vdekur. Me mnemonicë arsimi zojnë në mënyrë shumë të mora data, arsimi zojnë deri sin xumas. Nuk gudzon me thonë jam i pa arsimum, a ishka katërdo të vetë ka ardhë në jamika ngu dërës. Po këti katërdo të vetë, mleve i ketë orë të gjumove, sa orë në si mi bojnë këto. Këto re shëndroj njeri unë në një intelekto alë së lartë. Gjashdhët vetë me ardhë me ngu dërës. Gjashdhët Ramazana, katërdo të ditë, ka një orë, edhe ketë gjumojat, edhe loj loj me zlisi mazdarë ke për së të vetë, të e shëndrojnë njëri unë me një intelektual shumë me thomë no, të janë shumë sa atë mësimi po ka elona ashtu si ka qenë atë elona ta shka nuk din me blej shtrajt elona ta shka nuk din që në tërheb me idhonë për ta mësu një gjonë këtë din nuk e din se dituria ashtë me pare në këtë bot nuk e din se dituria blehet edhe shitet në këtë, këtë dynjohë dituria blehet edhe shitet kur qëkësh me paguit për ezi për ja të shkoj shtetit me apaguj të tatimin, tha gjanat të rthuru në keq janë këtë dënjomër e vladni. Ti shkon i mërë parët me apaguj të përezit, i mërë sot në këtë vit e kje përezin imi mërë ka, shkon me adhonë ja parët shalter më të fata për përezin për tatimet e shtetit, a i të thotë jo, si mërë jo, shkon shalterin qëtër bleni qek, la hauleve la kuve të illa billa, ka marrë me të dhonë tatimin nimi marrë për një vetë, pi qatime nimi marrë ka dhe solidave, o dushman një dimarë ka tiple i qatime për qatë qekin për unë, edhe tatimin, edhe qekin me parët e mija, la haule vë la kuat e illa billa, e sa marrë unë e duhet me qeni nga rëkumë këtë dë njëa me jërujt juve, sa a thua shka ka kejtë në shpinë teme dhe qkoja, e eh, shka bleje qekin, shka paguje, shka paguje porezin, a mi pra na pe asot dinar, bema n e thonë e zdi me mështë të nuk jam arsimum, edhe një të veçil të ajo ralja, të ajo bonka, atëmë një lapës ndorë, e raj të veçili duhet me të a mështë, që e kërë raj me të i mor një apazodinon, të erit dhile shpeshal të erit, shkoj i darja jote, pak me, pak me te, pak, pak smetë gjo, shkun kejt mundi, sot të të të imët njoni, ne e kërë të advokati njoni, njështë të problemi i, i, i, i, i spitalit qëtri, q Allahu gjëlle gjëlelu, kejtë të probleme, i përfshinë me një fjalë, kejtë të probleme, i përfshinë me një fjalë. A thoni arsimuarë, a shi gjallë, ati nuk i duen shumë dimësa, a i vetë kri në punë, i pa arsimuarë, i pa diturë, a shi vdekur, për atë shkakë gjëmaltë ndërshëmë, muslimanët të cilët nuk kanë pasra me kanuna për shkolla zirtare, ato është gjami shkollë zirtare e kanë gjaminë, se gjami a shkolla e parë zirtare në këtë botë Në argument, inë awal e bejti vëdhe alin nësë, janë i lit të alim, li li ibeda, li li këram, li li nësanië, e para shpinë këtë botë që ka vu, me i bo Allahot i badet, me dërës, me mësim, është gjamia. E ma vonë kanë pasu shkolla të gjera. Fakultetë i parë në këtë botë është gjamia, këtu njerëzin këtë shki kanë mësus efte. Pra këtu danë dituria, e Allahot gjëlle gjëlelu, për që shpi e danë botë marsimin, Allahu Gjelle Gjelle Më ka thonë kullukum dallun Të gjithë jeli në humbje Si më skaloni ka kjo shpi Illa më në hëdejtu Veta të vetëm ative qëka unë ju kam ndihmu E kanë li fra me ju ndihmu Se e vazhdo në hadisë i thotë Fështë të hduni Ndihmon lëtë më një muë Që hidajetin të avjafë unë A thëmë me sigurisë Se si të më lëtni E kini ndurë të ju Vëse unë kam dëshirë Unë kam dëshirë në që i robijem Këj jeni tunë, me të vetëm atë që kam dhënë. Nuk ka kontribut ai çuni i vogël sa'sh mprendën e nonës për tu ngjitur. Ka kontribut çetërkush i ka përgatitur çetërkushtom ulati. Po ne çfarë tom ne i ka përgatitur? Çfar çumshi i ka përgatitur? Dinmit. Zë. Dinmit në zë. Nuk ka se të punori. Punori i ka trashtuar shumë njerëz. Punori i ka trashtuar shumë njerëz që nuk e dinxharen e vërtetë. Eh, punaria veçara saka u i la të Dimni të ka varës në dhe Wallahi bura bunariot Qasë temperature ka verës e o dimni Sim dush me dit Bunori kur një fajse ka të, el, Rolin apelujtë jo ja jashti ku ije 14 grad më ti ti jetu u verës A ju jetë 8-9 grad A i nime dhe i fëtofë shumë Dimni të 25 në rëzër aja 5-8 mëjt Për nime dhe i në dhe Verës shumë i fëtofë se tin 14-8 A i të të mëjt Qumë i fëtofë Dimni të tin në minus 20 Aja 5-8 mëjt Nime që ashtu Është është kjo fërzitja me atmosferën për mi punor. Ata atmosferësh kanë apo st. Kurse te xhini i nonës janë çështjet këtkë ndrişe. Allahu xhellahu zelalu tha, "Ktevog djush, ti shikake me prondunjo ato stërte. E cilin nuk do të ngjera vet për shkak të alad me durte vetë kur zot ka më, ka thonë kimi dhon tomul me pri për xhini i nonës, dimnit i xher. Xherës iftoft. Ky është atë si te punori. Kë asprnimë vera si ftot. Pse këto? Allahu gjëllë gjënaluhu, gjëllë shanuhu, ka thonë, kurani kërim, lebenën, ta i gan lishër i bin, ka thonë, mm, qëmsht për të fije bakterje, qëmsht pasër, edhe mduke se në shkencë është e shkruar shumë qartë edhe pasër, se i vetëmi tomël, është tomëli i gjinit nonës, i cili nuk banë me vetë i asë një bakterje, shkencë të arishtë është vërtë e tu, shkencë të arishtë është vërtë e tu, dajemoniteti i generatorave dreja, të, të cilët nuk kanë aftësi, nuk kanë mundësi me umbroj edhe prej sferave gripore mat imta, prej gripit ashkaku i biberonizmit, shkaku i sistemit biberonistik, shkaku i ative nailonave, shkaku i pirjes tomlit lëtopës, a dit çadit cilë të prej sui gjone, shkaku i nonës moderne, shkaku i lanorizimit, shkaku i i i i i la la la la i modernizimit se nona non e modernizuar nuk ka kuptim të modernizuar po modernizuar te nona e mun modernizuar ekziston në mendim se ajo për ta rritë vetë nga figura në rujt, vet, vet, vet, e asaj duhet më së mëi vënë çunit edhe foshnjës vetë këmmën pastaj duhet më sku të barnatorja që ku shiten ato ato mjete moderne e atëm jetët modernën janë asisoj, dhe cilët fmiën tanë ojnën e rejë bashkohore, e lanë jo imon edhe prej virusit, gripit, i shkreti, sa shkadrë me umbrojt, edhe prej flamë dhe matë mëgla, sa shkadrë me umbrojt, akur se tomli i nanës, i cili të depërton në barku në fmiut, tomli i nanës, i cili të depërton në barku në fmiut, si pasorarit Allahu gjëllë gjëleluhun kurani kerim, ta thonë uafis walualidatu, ju rëbdehën e ulej Nona të ju japin yeah, në no, smive me thijës 24 mujë. Japi yeah, që unë i 24 mujë me thijës. Yeah, japi që unë i 24 mujë me thijës. Japi vajzës nona ndërua prejtomlit të të në sejgë, lishër i bini, i pasër, i kuluar, i filtruar, të Allahu gjëllë gjëlelu, japi, jo. Si du një krahësimin yeah, e sheshme, e o bo pashke e në thicë, që si ka 24 mujë shakansi e së të në në vërë, Këto kanë shumë madhë vetë me shku me mikrofon një vetë të shmi, ja? Këtu përgjithëtë. Unë se di shka doktori. Këto 24 mujve. Unë se di halat që i bonam në dhe vetë halat në doktor se di shka me shku. Hasja që i pisojt i stragrën. Hasja i stragrën. Këshire? Këshire pika ka redhë. Këshire familje. Këshire shka ka po. Gjoja gje historiasin. Këshire të një teftersit. Këtë dikun shumë. Këtë delë. Kështë 6 vit Të në në vetë 10 vit Kish pas të njësë Dë një në apërtas Dikon në apërtas Dë në apërtas Dë në apërtas Dë në apërtas Dhojnë Këj në borë mara kanal Në në në vetë Kështë të samë Lë burri Kështë la bur Në alu pak në në zë Në alu zë Pinë sabas Këm për për për për për për për Kështë kështë Kështë Kështë a ka flamas, a ka aspirin, a ka gripin a ka analgin, a ka baralgin ki këto emna nuk i di kur ti dhush baralgin ki kujton që janë njëri stranxarë të fabrika nuk i di s'ka samor me to e kanë dhe e kanë dhe avulli i tomlit nonës qelizas e sistemin qelizor të ati e kanë dhe e kanë dhe elementi tomlit, nonos, ze, dinit, i tomlit nonës i në dhe dindit i pëtë verës do përton e kanë pru taman njëri e kanë pru kokutom lit lopit lopos burra tamlit lopas edhe tamlit bosheros tamlit apotekas tamel mesumla rifin mesumla tamel plastike me nat vendiagën me nat tamel vestatski se ventin dora vestatski qe pro vestatski Edhe fjalë kërë t'i fole, e këni nuru kërë t'banjshë muhabet me ta. Se në hinë bisedh elastike, asë një herë me ta më bisedhu, asë në shtetë që këtë në muhabet. Ta jetë lafin sa ati shtam, sa ati në nëmë se ki parasime. Ta jetë bisedhën se nësër do t'akomin një mëlejt, asë masë nësër në tëremëlejt se me gjonë. Ja jetë parët beban pasha zotin e lomë, diqa, gruja, në spital, mes, për liqin marka, pujef, i hek nëshin mërë ka përgjepi, në kësham të i bi, këj të akshoma të i ka për të tëjnë mërë, nuk e ti se ka kashkupi ka akonis, mësazëveçtaj që këshqa i shi, që këk i bërë, nuk ka për tëmën nderi, nuk ka për tëmën respekti, nuk e ka për tëmën e nënërë, sajidë nërësi, sajidë nërësi, rahmetullaj alëi, hodhë, prej turqijen i h Unë qënit tim, një jetën tim e nuk i kam rënë kur tëmbël me pizë në zi, pa abdës. Jo, jo e pasër, pa abdës, po kanë për tëmbël, njerë me shku me marë abdës, se kam i dhonë qënit më thijë. A në kam e të zënjarë dikuna jo? Jo, që shti duhet me shku me la, po te e kënë mi dhonë për natërës abdës, Em sku me hi ajbëra mi mos se se të më loaded. Na abdes min deri ato elementat me pro bibiron një. E ta kapurana, kjo është kjo kjo që fëdietuar. Kjo ajan, çka çka na po po për, po për, po fëdietoi. Ku aka ku janë nona të selvë kia pinjë fa abdes me mesis. Ska del prej ati çuni xhinxhinin e nonës ka thith me abdes. Çfarë gjali del prej ati? prej ati Del Said Nursi ka ka gjiku me një luf ku ka zhvillu rusia luf me Turqien e ka nëzhon Said Nursi në të lagu me gjithë një ushtar të atyrem edhe zabiti rus e gjikon gjijin ushtarak për me varë me tërkuz që këtë gjanin shka ka thijith me abdes tomul, të nënavet të nona me abdes e gjikon për me varë të dhita e litarit kërinot tërkuz anë qaf E puitin me smra me tishaja de puit pit kërm smra mi shkapo thu Ta po pa Un duhet me u fal para se të varrëm A? Antollai, urla Duhet me u fal para se të varrëm, urla, çaqdesi çe u i çe çe se joti a çe veni falo Goval se ignor si drejtan, rahat rahat Sa ti shpo e ndin vetën, sa po e ndin vetën kur smat ma, ma knoajn vetën se kam di, po pse kso dhe po unë e mëti janë të elu të allahu në njële, gjelalu që të realizohet qkojtë e për nga berë dhe shokëtë ati. E të u bashi qërkismet. U bashi të sot u realizohet e dëshira eme që po i falit dhe në tjatë edhe u kri për shkojtë e gjemati mirë. Ka thone e zabiti i shflonë e se edhe shka. Pre i këti i sot qëtër senkë për kuptojnë. Qëtër sot qëtër senkë për kuptojnë. Qëka për kuptojnë pre i këti? Ta k E kush do më ngritarë madhe dangritë, as ka problem. Unë e hanes po e thoi se nuk e pa pas neve më na çu të poshtë, po më ngrit vetën përpjet, e vetën kush duaj më ngrit përpjet në dangritë, no, s'norë të shkoj të shpi. Afis tomël me abdes. Të dona tila nuk ka desh mi dhan tomël kultura, tomël asra stoi pasër, pa abdes të shkas, abdes janë atomi, i cili atomi pastrus i tomlit nonës edhe i nderit asaj. Allahu gjellë gjelaluhu vë gjellë shenhu kur ka pasë sinona ka pasë gjemë të cilët prej me dinës kur ka pasë sinona ka prej me dinës e deri Istanbul ka narë edhe ka leon historinë e vetë gjallë sukur Khalid ibnizejdi rrëndi Allahu të ala anhu e ka leon historinë e vetë umetit për nga marit ari sëratu sëllam deri ditë në kiametit e kemi të sekë shumë herë në zmit ku ati kunsob në të tërqia ashtë qiteti zmitit a plavu 94 vetë pl Në dhote katër vetë plak. Khalin dim një zajit. I ka son gjallit vertë. Armët. Armët për luft bira. E dhe një bërë. Ti je në shtratën e vdekjes. Je njeri i plak. Kjo pun nuk ka shëjotja. Luftën e zhvidojnë dritë. Ka thënë pra ma si qenë ka kështo a biri jem. A biri këti e ka pasim në jub. Ka thënë bema më safim pra. Ka thënë bema më safim pra. Ja ka afru kur anë i kerimin, ka do, jo, jo, mu, jo, ti qele. Jo, mu më s'ma afru, ti qele. Edo, qka të baj? Gjomë ajetin ku Allahu Gjellegjelalu -Gjell thotë për pleç nuk ka luft. Sa babë s'ka kësi ajeti, sa armët bëmi pra. Një polemik e shkurt me zbirit edhe babës, sa nuk ka ajet sa asja ajeti që i thotë s'ka luft për pleç, sa bëmi armët pra. Prej me dinës, masnë, dhe të e katër vitave pleçni, Ka ardhë dhe plagu prej anëmikut Bizant në, në vendin e qitetit Izmit të sotëm E kanë pit zabitvarët e ti ta, A do të vërosin në medin e prap Pika kemjarë, ta jo burra Unë nuk vërosin se në mdani Shpirtin medin e pika kamarë Asë në vendin kë jam plagu jo Po do të më vërosin në vendin E anëmikut kë jam nisë me shku A gjeku ka qenë Intensa i me fundit me arrit A gjeku ka qenë intensa i me fundit me arrit A gjeku ka qenë intensa i me fundit me arrit A gjeku Nga kur dal para Allahu gjellë gjellë anuhu Vë gjellë shë anuhu Tati unë i sëmë Allahu O zët Unë nuk sejva të masë Unë jam gjallë prej vendit Ku gam nisë me që dritë në tombe Pra mi falë gabime Së të kem pasë gabime njëtë në time E këto Këto të mira, këto shpjegime Këto të fej, këto këtë kurani kerim Këtë hadise, këtë regull Nuk e kanë prua ato burët me pilarë të në burët, e kanë nu topin e islamit me dinën, në tavolinën e shëllët, edhe i kanë dalë pi përmanë, e kanë mora atë shkopit me zdi kjistade, edhe e kanë qëllë janë inësi mirë, kër i kanë ratë topit me dinë e a gjithë, takë drejtë në Balkan, drejtë në Balkan ka, ka hinë birën e, e shperlësullës. Jo këto, nuk kanë qenë lojnë atë qëto paranimje karësjëvetve, nuk kanë qenë lojnë atë q Atë nona të kanë qenë si nona Babatëri Që takë momentalisht Me i parë në përgurbet Në përqetetet për e tona që tashtë Dhe mo u bështi bon, kejt në gurbet Qëti me gjithë hoxën jemi kejt në gurbet E për me shku me lujt në loj Vilar Vodash ka me pas pantolezeza Vodash ka me qenë atë përgurbet Paksit hola Vodash ka me pas ripin e pasachem Vodash ka me pas mishën e var Vodash ka me pas jelekun Jatë jeshil, jatë kuq Jatë zi, për ma shumë ku që një shillë E me sunë la pak edhe i qenisëm si a i grave I qenisëm përskaj si a i grave Edhe kravatër për dashka me pas ljule Jo kështu të post, ljule e për me shku mazarkë Me lujtë atë fejloje Ti përgazë ati biliarderit nëpëmad Ati biliarderit parë në botë Një grupë qështu të qetra grupë Dhe ka 400 markë të njejë ndraë fatë Të njejë 400 markë Vesë cenin ma jetë dhe mend në dalin, kur të hanë qenë për qekin, gjithë ditë relume, gjithë natën televizor, me ongër, qenë të arroj, me fush, me shkaka, me vadit, me me kosit, me me dron, me nan, me bab, me gruë, me su, qenë, me ongër, dini marë, kapita, që dini marë, që të si të duzë përë, ka unë, që një bura, që një bura, që një bura kulturën E popullit ton ka ja ka nga e ona. Qirëni burat e ton ka ja ka, ka, ka, ka, ka njës me rëshit. Me, me, me, me, qka, me qka ja ka njës me u morë. Në Kanot, edhe në Meksiko, edhe në, në qitetet e Amerikës, Njëgjerësi, e Washington, e New York, e Florida, këtë njëne, po hashin qenë. E, eh, edhe në ashti duhet mu bo që ashtu si ato se në. Në kënjme të keqë. O burat. Në eva në ka metë në kësanë që ajo punë edhe qënë të mi hongra Dhe që a në ka metë në kësanë Këras në këti kimi biti sa po Me shkollë si lore në regullë Me shkollës si regull, me thmenë regullë Me programar si mërë në regullë Universiteti mos lakë për shkonë Kejtë punë të janë në në në në në vetë Studetat kanë kalu për morin mësim Profesorat ja kanë nisë me dhonë mësim Ato kanë shku me ka ranë në shtratin ku janë tu kujtu për mësimin e nesrit qka me s'fjegua atu a, a, a mësus mbi më mësus mbi më krije në vend të me lënë mësim janë tu morpiti ku i mësim do qështu janë tu punu do i hanë qëmë të e hanë qëmë të dimi marë ka ullin e majzbrami, majzbrami ku sështët kjo majzbrami ja, dilë matane e pak një ka qërë, e shëja ku sështët ku qëkoj maraburë, e dhe në 150 metre e matane e Kërë kërë qële 50 metrë më të në do, të nojës përhajshin. Allahumme la haule vë la kuvët e illa bëllah. Allahumme la haule vë la kuvët e illa bëllah. Mi ditë për tidëve, kërë të nojnë me ka ullë mi qitë gjembë mu hongër. Kanë nisë, kanë nisë, kanë nisë, mosë që ditë një burë, kanë nisë edhe gjembë mu hongër, për në është e dikush nuk ato i fa, kanë nisë edhe ato mu hongër. Allah i zëllë në zëllë aluh të cilët nuk dojnë endë me kuptu programin se që shjetohet në gëtë bod mes parë një herë ka ullin islam harama se ka ati mashtrim ato parën shkajipën harama burri nuk janë lejonë muslimoni vetë vetës mu morë me qësijona nuk janë lejonë vetë vetës mu morë me qësijona to nuk janë punë të tona o bura to nuk janë punë të tona qka K... të sejmë qka të sejmë Wallahi, pra pobojmë bejë, që tërsenë së po themi, pobojmë be bejë nëzotë, Wallahi, Billahi, Talahi, ato shka kanë pita me lënënë, se i kanë lëshëri binë, për të silët Allahu gjëllë e zhërënë, unë kurani kërim ka thonë, i pasër, i filtruar të une, në gjindin e nonës, për ti o njeri, që të kanë një i para se ti të kontripojshë përveke i atërshështë, atë bura këto punë nuk i kanë ditë. Ato bura këto punë nuk i kanë ditë. Këto punë i kanë pësu ato gjemë të cilët kanë pi që tërë tomën. Këto bura i kanë kan, kan mendua ato shka kanë pi tëmë lësësit. A kjo nuk e ajo nja, kjo e ideja hujë. Këto tomë lësësit pi kanode, pi, pi Skandinavije, pi vendeve qera, këto në i kanë plu, tomë lësësit, të so punë. Se në Gjermani, gjëmë atë ndërshëm si të këtë dënja pi kurbetit që ja këtu, në Gjermani, ka shumë qënë ka shumë qënë jo ka shumë, po ka për shpij dhe me të pinë dje, pinë një për për për si duni statistikisht me ditë 6.500.000 janë Gjermani 6.500.000 statistikisht si duni me ditë ma allë halë, Gjermania i ka të 1.600.000 banon nëjë edhe 6.000.000 në gjimës nëjë se këto e kakë shumë ma strafin e më të e kanë shumë më sofin më thmalë se një cullë më ruit. Gjermonë kësë me i tonë me i bërë tëre cullë, më njëar i i si e në të lokë, ti pinë më në tokë, më njëar. Ehehe, drajkim. Sënë zi përrek? Ju kanë lo? Tëre cullë, ehe, dhe linija ba, zonsë? Linija, e kam fjarën për linijin e të evave, të e nëra ka që të pitë të shokë, të të rinu dhe. Atëra qenë të shpia Kujdeset për të Me shampon, me banjo Me kupatil, me poplija Me ujtën dhejt, me inekcion Me sigurim, me mjekë qenve Me kontrola, me kejt Kujdeset, o, oh, lovja Bota ashtra mu, kejt Ajo hemen ato, ato ramo Për tëra qenë kujdeset I kushtojnë më shumë se tëra të thun Për fritë zgudzën Për fritë zgudzën mi folhish Ju shkajnë në Gjermani Laf droni A gjë kur qëkoni, laf droni Thuni ju, brave Ju shka i një ngurbet në puna gjë Thuni ju, brave Ju jeni shumë të kulturu Vesh të vazhdojnë që ashton Edhe të të të vetë si ki përmi to Kjetë vesh qëmëtëme Laf droni sa të muni Laf droni, në të sosën e vlata Apo të mërzitësh, apo të sosën e të kryrë Ama jo ka thonë hoxas Se shtiket kasetërn kur të angojnë notë Jo dhe mu, ju mu se shloni notërn Këta se halkit keshin, të A, ju mësë prodhoni qenë, ju mësë janë i qenë gjë. Asë mësë janë i qenë, për shkatë bani, ju prodhoni edhe edukoni qenë e vajza. Prodhoni qenë e vajza edhe edukoni ato, arsimoni ato, mësoni gjanat mira, mësoni jetën, mësoni jetën familjare. U shqeni me halal me kusht, u shqeni pike e parë, u shqeni me halal. Ka thonë ja Rasul Allah, po kam dëshirë me, me, me, me të tje kam një lutje, me ma plëtsu. Ka thonë, ordo, lutjen të anë, insha Allah, ta plëtsujmë. Ka von ti me lut Allahu dhe lëzëlaru që lutjet e mia të haqbon ka bull. Ti e vonë ashi, sikur ti ngrej durt Allahut ma pranoje sa kjo munihar. Qeta ta munihana kuj. Lutje për Allahu lëzëlaru. Ba, bojron, ngrej dur. Në ka ngrej dur taj burza. Aqib lukmatak tustajab da'watuk. Sa kafshatën bënë Allahu duaja të pranoj. Ai që smendozë kur thoe pejgambëri o Zot, citi da i balut që të pradu e, s'ka kështu, du është me një, për me mërë një shka, du është me lëmë një shka. Fa atë të i blokë me të këtë, të së të gjëbë dao e të këtë. Pas të rëjë ka pëshatën, shka ta shtishë më barkin ta në dhe të shmiut, do aja lutja të balët ka buzë. Pas të rëjë ka pëshatën, shka ta hajshë, ta di shtë a shërdores e dhe njërës e së Edha i tull, del halal, del njeri gjilat Del njeri me armatur 24 mm Në trupin e ati Jo kësi 4 mm Armaturë e mbonë gjem pak mi fol Liga qori Kullon sën fol me ta Faktik ish asë një bizet sënë një nisë Edhe sënë sësë me ta Armaturën 3 mm Armaturën e holl e ko Thajet më njëher Gratë për para kanë qenë matë forta Gratë e kanë pasë për para armaturën timot milimetra Ato e i kanë pasë stupat, shtilat e, e organismit vetë me armaturë trashë. Shka kanë kan pasë? Ku ku i ti dhe linë që ato e kanë pasë armaturën me trashë të gjemë të shqitë? Kam, kam. I ka thonë burit të të balë në dëgjohë. Apo shkonë punë, po. Në dëgjohë, të dera. Në dëgjohë, dhe me thonë. Kësat ka unë e këto? A këtë i purim, po shkonë punë. Nësë biru halën në nëri, nësë biru halën lëgjuhi, se një bëjmë zarmë i gjehenemi të sabër. Ha që kënë pu? Unë si e si bëjmë sabër, a zarmë i gjehenemi të jo, qëka në të nëtonë? Mësë në selë një në shpijën të në haram. Si si të hapë haramin, haram, zarmë gjehenemi. E vën pra, si mësë muni halal me pruna këshëm, mësë bini kur gjohë o bura, gratë e përparshme, mësë bini kur gjohë o bura, por i mund, se kësa i bëjmë sabër, ama mës Për ajoja ka fru, ne ajojnë këtunarë që në titull. Ka thonë, i bojmë sabër unësijës, së në i bojmë sabër gjëhënemit. Kini këndesë që ka përna bilin të shpijë. Kjo mruë, sa e ka pasë armaturën, sa milimetrë? Edhe njërdi fjallë, si eshte a mm? fjallë fjall, fjall, fjall, këtunit. I kripa, gjemët e tonë, vlasnit e tonë, mësë mendojnë se hoxëa ka hitë në kërsi me në nëshmu njërës, po a halë i ona kjo bura. Jo halë i orën vë të në katunin tonë, për po halë populli, halë musliman me një miliard e gjimës, sa hërtë folëmi e kemi musliman asan një miliard e gjimës e kemi për tëllimë, gjithë mërë. Së në mirë është veshë kolaj, është bërë shumë vështirë me o mërë veshë. A keni provu o bura në rrugë, në qitetë, në, në katun jabë një, në katun tanë, më halën tonën, më halën thuj, e shëfë gabimin të u bon Mos bomi banal, mos bomi ni jeri zi parasive gjenvetri, se nuk e nuk e kemi as qëllim. Çat gabimin ska po e bën ni gjall në rrug. A e keni provuar, mundi mo vafru me bombeqor nikshë? A të bazar mo vafru mi thon se çiket veprë çiket çiket çiket e pahet gabim. Jo, jo burr, ne har për ne har jo. Se nuk kan gjep, nuk kan generatorat, nuk kan armatur trash, ne prit fjalën e mirë për të mirë, e fjalën e kishillit për çill. Nuk kan, po më një herë. E, ai xhomish që kanë mrenë ai xhomi i tom li thatet janë shndruar në xham shumë të hollë e janë shndruar generatora të rreja në siç e çaj e cila dimnit me një çaj hapasë thajë do të herë vera smithi to stop hapasë thajë do të herë duk janë duk janë afti xhomi shtap dush me çit përmitë ai ai çaj ai xham i trash blloka xham i të gripa ajznin për këtë funksion çetni pik vardimni nuk e nirgo as dimlo santini trash Në kanë hupë, në kanë hupë, në kanë dalë pidore E kush në e ka qitë pidore pra dhe për po e sotës me dhe sënë tunë Në e kanë qitë pidore hartim programat e, e hujtë të hartuar Për me prodhuna gjemë të cilët nuk mujë mna vetë artërite, aj, më, me hartirite Aj, me ha me dëpërtu të rtezem rrati me këshillat e Allahu xhallalu, me këshillat e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me këshillat e nanës muslimane, me këshillat e babës musliman, me këtë ato po e folin fund që tash nuk po nenchmojmë kërkan, as i jetojm, as i jetojm as i moment me njers, po po embyli, sot, të shpirtënis, ne nenchmojë njerëz, po thashë onë herë po e mbylli, që janë halli muslimanëve në miliardë ximsad, që janë halli gjeneratëve të treja, Allahu xhallaluhu u xhall sha'nu, nambë moh, bëj farë ndimov nanës muslimone me qena si nore që gjithë gjith, mjërë vetë me, me aftës jetë babës i ndihmonë me qena si babë i cili kshil i cili njëllë në shpirtin e djalit qunit vetë armatur chtil trash me di qka miku qka miku, me di qka hoxja qka msusi, qka shkolla, qka libri qka vizoria, qka drasafdhe qka respekti, ti mësën të gjitha gjanët edhe të avdinë se dosën këtë dënjo mëtë mirë e ka libri veç libri qertë hemen hemen Hemen hemen meslimi bir çık yani keita musliman Allahu celle celaluhu ve celle senuhu nabah tarsimur Allahu celle celaluhu nabah baskuar ramazanin salat kabul ramazanin namazin cumah inshallah frader pre neve keit musliman ve inshallah namrot Allahu celle celaluhu preati be macsi aven ke dunyash ka mundun mendot chofshin ato dvogla apo chofshin floja Allah inshallah pre simbolit ummetit muhammed mustafa asli harms nadot yetofshin inshallah gifmolun hit e sunnetit edhe gjematit zdishmi insha Allah kërë të zekhën me la ilaha illallah në nënjaltë dhe nërinjaltë Allahu ditë në fjahmetit në nënjën e kësaj fjahelie Allahu gjallë gjelalu edhe nënjën e herën fund muslimat të mderua, rinjën e dashur rejneve edhe për juve i klashtën kofti lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë lëjë